Jesukristoren evangelioa, salmateoren liburutik. Aldiaretan, Jesusek esan eutzen bere ikasleei, ezin da inor nagusi biren morro izan. Izan ere, bata gorroto izango dau eta beste amaite, edo bati leial izango jako eta bestea ez daba intzatartuko. Ezin zare, jainkoaren eta diruaren morro izan. Horregaiteik dinotzuet. Ez keskatu, bizitzeko zer jango edo gorputza zer ezer jantziko. Ezete da bizia janaria baino gehiago, eta gorputza jantzia baino gehiago. Pegira zeruko gaztiei, ez da bereiten, ezustarik batzen, ez garautegi pilatzen, alan ere zeruko zuen aitak janaditzen ditu. Ez aldo zuen zuek arepaino asko koz gehiago balio. Askok kezkatuta ere, zuetago nork luzatu leike apurtso bat bizitza. Eta jantziaz, zer gaitik eskatu. Begiratu zelanazten diran lorak zelaietan. Ez dira lanean nekatzen, ez dabe goruetan egiten. Baina egia esan, Salomon bera ere bere ospe ospeguztian esan den horretareko bat bezan apain Beraz, gaur bedartzan dagoan eta bihar sutan erreko dan bedarra jainkua golan jasten badau. Zimbatez gehiago zuek sinizmen ok. Ez kezkatu bada, zer jango, zer erango, zer jantziko dozuen pentsatuz. Gentila garduratu hori dira guzti horre etaz. Zeruko zuen aitak badaki guzti horrein beharri zena dozuela. Bilatu lehenengo jainkoaren erreinua eta beronen zuzentasuna, eta beste guzti hori gehigararrit emongo jahuzuue jainkoak. Ez kezkatu bada biharko egunaz, biharko egunak ere ekarriko dauetan bere kezkea. Nahiko ditu egun bakotsak bere buruhausteak.